Boa, lehena jendeak hartzea musikaren guruan ere ustez. Ba, dos gira hartzea eta beste gauza batzuk dira, badira taile jaak, mintzaldiak eta baina. Musika eta kultura zabalkeago, hartemotat dezbergenak biltzen baiti da. Deskubritzeko paradara eta ara, beti begitasun hortan egoitea, baina gure joaka antzigabe, eta ara, bizkati dekidura bat munduaren gainean, eta Euskar Egean ere holako gauza bikainak sohtzen ahli dela erakusteko. De Jaren nuke lehenik bere funtzioa dela erakustea festival bat antolazen dela Euskaraz ere eta ez bakarrik uh, boksaz talde Euskal Lunekin baina uh, Giro Euskal Lunbatekin eta eta gure egian den uh, festival bat Gaini dat artean ere Giroa uh, eta hola permitizendu izaita egualdekoak eta iparaldekoan arteko uh, elkar laguntza hori eta hori bikainada hori izin ez uh, neuz ez barrik jatxestan atxemaiten da horako horako Giro hori uh. E, netzat, uh, betetzen duen funtzioetarik bat beden, da barnek eta kostzaldeko gazten uh, trukaketa edo elkartze elkar gune bat uh, izaita. Uh, bela hon arteko lotura ere albidetzen du, eta enostez hori da apundu azkartari bat. Eta beste funtzioetarik bat, biztan da, Euskaraz bizitza... Uh, me berean euskaraz bizitza eta gero hiru egunak ere laguntzailean artean e, me whatsapposh e, bil dela euskaraz e, bizitzea eta euskaraz hiru e, egun osoki egitean ez dakitola belo belo eluzauten lehena formakuntza ehandenuke gastegi sham ni, ni dila oita bastochte Kastegaztian intzan eta netako izan da formakuntza bat. Netako, etortzen zaidan idea da elkartasuna. E, eduritzen zait idei baitzuan inguruan elkartzen girela. E, Euskara, laguntza, artea, kultura, euskarera eta eduritzen zait feste horrek laguntzen duela, idei horiek ateratzea uritzen zait gizate bat uh, sortzen uh, arigirara eta iiraki zen uh, ari direra bai. Eta EHS eta festivalian aurten kontzeptua eskaini duten bi kantariek ere galdera bera egin diegu. Hopper Ordorika eta jokin irungarai. Festivalak beharrezkoa dira gure munduan, eh, jendea era guzietako jende alkartzeko, eh, kasuntan nik erranen eh, nuek ehien bat dela Bolondresen lanaari garela, hoi da, Nik e, ikusten dudan ezberdintasun handiena, beste festival handia badira, non nahi. Nik uste badela hori revindikazio bat, eta e, goraipatu naia emengo lan nahiteko molde bat, hauzo e, hori, e, elgarrekin, da, bakit e, horrek baditula gero bere katzak, biztan dena, baina e, hori baino gauza hori horik ez da, eta horren aproba da, eta bostu urtez, jarraian hemen diela. Sano so. zauta, uh, fai, uh, ziki konten nintzen hainbatean uh, uh, haiko antolatzaileak deli, deliberatzea hemen go taldekin egitea programazioa izi gehiago. Eta horrek badu gaurkotasun uh, alimalia gaurkoan uh, enetzat hori baita arazoan handiena, Batzutan gehiago dakigu uh, kaliforniako edo, edo japoniako talde batetai Uh, auzoegiko ba, musika talde batetaik baino. Mm. Zaintzie gurea eta bizirik atxitzea uh, batzutan horartzen uh, begira horien behar, behar gogia dugula, uko haain uh, behar gogia dula.